canton de Senmpaé été géré par Pou jusqu’ présent. Aikousiko kanton amendua pauetik kudeatua zen beriki arte. Badu urte bat orai, pauek baionari pasarazi duela kudeantza, baian halik segi arazi gabe. San moyens de nous en occuper et en sachant que depuis toujours gainera, osagari mentala saiaren aldetik bereg gisa utzia izan dela betidanik. alors Go CGTkoa eta Baionako urgentzia psikiatrikoko profesionalak. Et on sait très bien qui euh, dans le monde rural et, et, et sur le canton de Sepa en Partii, y a un ton de suicide par exemple qui est très élevévé. Badakigu et... Baxerri gunetan orokorki, eta mikuseko kantonnamenenduan bere zigkiago,buruaz beste egiten duten jenden kopuru biziki azkara badela. Porquel euh, les servi publics n pas developé. Euh, eta horiburuu egiteko, de... familiak eta zaitasunetan direnak laguntzeko beharrezkoa den segipen normalik ez dute la planta ezarri xeerbitssu publikoek. Euh, famille et puis les gens qui sont en difficulté puissent puissent avoir ses soins là. On est en situation critique au niveau de la psychiatrie pour les adultes sur El duen psychiatriaren aldetik egoera kritiko batean gira, hamikuseko kantonamenduan. De la prise en compte des, des, des enfants. Eta estatu ta ipatsen, certane giren haugen aldetik, pedopsikatria sailean. Ki et déjà en sur la côte. Jianik katastrofikoa da kostaldean eta uraino egoera et txarragoa da pagnekaldian sur la base de l'hôpital public de saint Guk Don Pauleko hospitalian oin nagertu na iginuke, hoe batzu idekitzeko eta ekipa bat finkatzeko, calidadtesko CMP batian. Est a dir, egitura ourtea Egitura bat hastian barne irekia dena, beharetan edo zaitasunetan diren jendeak harat joan diten, edo zeinegunez beste ZMP guztietan egiten den bezala sabayon en angle kena partout à biarritz on voudrait qu'il y ait un vrai cmp déjà qui egiazko senpe bat ideki egiazko permanentziekin eta hoe batzu ospitalean hurbileko hartatziak segurtatzeko ke ki hospitalisation sur saint des soins